היפופוטאם! היי, היי, היפופוטאם יקרים! מי זה? ההיפופוטאם הגדול? כן. הבוס הגדול מאחורי כל התוכנית הזאת? כן. מה, אתה רוצה להעיף אותנו משידור? כן. אבל אתה... רגע, רגע, רגע. אל תכניסו לי מילים לפה. מה אתם חושבים, שאני לא יודע מה אתם זוממים? מה אנחנו זוממים? אני לא יודע מה אתם זוממים, אולי תגידו לי. שום דבר, רק נגמר לך תוכנית כבר. טוב, תשמעו, מכיוון שאין ברירה ואני רואה שהקטע נעשה חלש מרגע לרגע, מצ'כי לבכי, מדכי לדכי, פשוט לא תהיה ברירה ונאלץ להזמין לפה את צמד הבדרנים המצליח, יוסי ורוני. לא, לא שוב, יוסי ורוני, כן, רק לא כן. יוסי ורוני. יוסי ורוני, צמד הבדרנים שהביא לכם את הפונץ' בננה בשבוע שעבר, במופע חדש, שימו לב, הופעה חד-תעמית. צמד קומי נפלא, לוקח סיטואציות מהחיים ומותח אותם אל גבולות האבסורד. קומדיה מטורפת, תחזיקו את הבטן מרוב צחוק. כפי שראיתם בערוץ הקניות, צמד הבטרנים ההולך, יוסי ורוני! שלום רוני! שלום יוסי! מה אתה עושה רוני? אני עושה קסמים יוסי! איזה קסם אתה עושה עכשיו רוני? אני הופך את עצמי לפשטידה! יפה מאוד רוני! אתה יודע שלפשטידה קוראים גם קיש? כן, ועכשיו אני עושה את הקסם. היי, מה קרה לי? אוי, הפכת לפשטידה רוני! אתה כיש רוני! אתה כיש רוני! אתה כיש רוני! אנחנו יוסי ורוני! אני לא יודע מה להגיד, אני פשוט מתנצל. לא חיי שלא ידעתי שזה ככה. אבוי אבוי אבוי אבוי